гранню тайни перша зустріч, зустріч коханих. Дерзай, брате, у моїм серці біль і надія, наче жирина загорілася. Ти оповіси мені все, старший брате. Я хочу знати істину. Ми відкриємо тобі тайну буття. Твої крила відростуть. Ти син духа, якщо так швидко відчув вітер істини. Я залишаюся. Іншого шляху нема, вибирай найважчий. Може, на ньому відшукає те, що втратив на минулих стежках. Примха долі. Ой, як довго тягнеться чекання. Чому не опускається Сакира? Чи останнє миті розтягнулося на віки? Дивний гомін юрби, схвильовні крики. Біля шатра правительки метушня. Вона дає знак зачекати, і кат відходить. Видовища, видовища! гримить невдоволена юрба, п'яніючи від екстазу в чекання. До шатра правительки наблизився багатий мандрівний гість, розкішний індуський Маграджа. Не сходячи з коня, привітав тиранку, приклавши руку до серця. Вона скупо кивнула, гнівно зсунувши брови. Чого треба, Пришельцеві? Слуга Магараджа схилився перед правителькою у поклоні, промовив скупо і стримано. «Великий володар Аряварти Магараджа Харадева пропонує викуп за жінку, засуджену до страти. Вона вчинила злочин і повинна умерти», – різко мовила правителька. «Магараджа каже», – смиренно відказав слуга, знову кланяючись, – «що вона для вас щезає і так, і так». Чи візьме її земля, чи далека Індія, ясні очі володарки ніколи не побачать ту, яка вчинила злочин. Правителька мовчить, кусає безкровні вуста, запитливо дивиться на радника. Той погладжує довгу сиву борду, смиренно опускає очі долу. «Великого правителя...» «Не повернеш з неба на землю?» Тихо прошепотів радник. «Наша скарбниця не порожня». Хай володарка не боїться назвати Суму достойно славетного роду. Правителька похмуро кивнула, крізь зуби процідила відповідь. Слуга повернувся до Магараджі, і той, вислухавши посланця, ледь помітно сміхнувся, схиливши голову на знак згоди. Вої повели гіпатію з помосту до Магараджі. На її місце потягли інших засуджених. Ярою блискавицею майнула в повітрі сокира. Єрба побачила кров, захоплено закричала, почала тиснутися до помосту. Гіпатія оглухла від крику. Нічого не розуміла, і ту подивилася на вродливе обличчя Маграджі, який з цікавістю розглядав бліде й замучене створіння з велетенськими блакитними очима, казковими вікнами у нетутешній світ. Він щось запитав її. Дівчина мовчала. Лише зуби її дрібно цокотіли. Ніби від холоду. По знаку Маграджі слуга накинув їй на плечі теплий плащ, закутав, підсадив у закритий паланкін, укріплений на спині верблюда. Вона знеможено опустилася на м'які подушки, якась старенька жінка ласкаво поклала їй голову на зручне підвищення, відхилилася завіска, блискучі чорні очі Маграджі знайшли гіпатію, горта лагідний голос промови досить чистою грецькою мовою. Заспокойся, дівчино. Бог смерті яма пожалів тебе. Він одійшов і не скоро вернеться. Ти вільна й поїдеш зі мною до прекрасної Індії, в мою Аріоварту. Сльози покотилися за чеї Гіпатії. Ридання стрясали її змучене тіло. Старожинка пригортала її голову до вислих грудей і жалісно шепотіла: Поплач, поплач, бідненька, У сльозах вилліш, гори і страх. Се мене, се мене, як минає життя, Як проходять дощі над аріавартою, Щоб дати дорогу страшним суховіям. Поплач, поплач, ясноока качужинко, Приготуй душу свою до великої радості. Шукання в собі Похмури сінай Безводна пустеля, непривітні гори, палючі дні, прохолодні ночі. Тут шалено прокочується смерчі над мертвими пісками, ніби сліди нечистивих ігри лютих демонів.